ורבו שם, ואל תמעטו. ודרשו את שלום העיר, אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו ועדה אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אל ישיעו לכם נביאיכם, אשר בקרבכם וקוסמיכם, ואל תשמעו אל חלומותיכם, אשר אתם מחלמים. כי הם ניבאים לכם בשמי.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 אשר הגליתי אתכם משם. כי אמרתם, הקים לנו אדוני נביאים בבלה. ככה אמר אדוני אל המלך היושב אל כיסא דוד, ואל כל העם היושב בעיר הזאת, אחיכם, אשר לא יצאו אתכם בגולה. כה אמר אדוני צבאות, הנני משלח בם את החרב, את הרעב ואת הדבר, ונתתי אותם כתאנים השוערים.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 ואתם שמעו דבר אדוני כל הגולה אשר שילחתי מירושלים בבלה. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אל אחאב בן קוליה, ואל צדקיהו בן מעשיה, הניבאים לכם בשמי שקר. הנני נותן אותם ביד נבוכדרצר מלך בבל, והקם לא עיניכם. ולוקח מהם כללה, לכל גלות יהודה, אשר בבבל, לאמור, ישימך אדוני כצדקיהו וכאחיו, אשר כלם מלך בבל באש, יען אשר עשו נבלה בישראל, וינעפו את נשי רעיהם, וידברו דבר בשמי שקר, אשר לא ציוותים, ואנוכי היודע ועד, נאום אדוני. ואל שמעיהו הנחלמי, תאמר לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, יען אשר אתה שלחת ושמך ספרים, אל כל העם אשר בירושלים, ואל צפניה בן מעשיה הכהן, ואל כל הכהנים לאמור, אדוני נתנך כהן, תחת יהוידה הכהן, להיות פקדים בית אדוני לכל איש משוגע ומתנבא, ונתת אותו אל המהפכת ואל הצינוק, ועתה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 di bera al-unai.